Hauxe zen despidiria Agurran e du oskorritaldiak Ipar Euskalleriiko publikoari igan neskennegunnin maureko jaialaian. Eukallerian euskaraz, biletarenmarta ala aitaxemiak bezalako kantoen douluak eta hitzak gozatu dutie, bildik zien belaunaldi gusietako mila bosteon jentek nola atzaman dien despedidia jakiteko publikoaren erdian ibili gira, una seksiontera. Despedidia behi ugeren adiat behatzen eta joven eta haiduk. Bero eta bost urtez kantatu die, jente hanitxek haien kantoiek entzuzagut zentutie, bazian heben txibotar. Hio-laue jentetaik bat hegoaldetik zinik ebai, ezpeitzaie ahaskileku agitu, duk lotua bat, duk bideudik jazki Ego arteko istuia bat gaiten hor eta lotua bat, jenten arteko lotua bat mm -hmm. gaitzeko indar badikorek. Itzak eskaz biziki unki garria, hori duk gure bai, berra gerrandik, eh? berroita bosturteko bidia, eta gu bai, gure gazte denbora eta denak beren kantuekin eta bizi izan gituk, eta izigarri garri unki garri eta ber denboran aberatza, ni beti pentsak eta egunuk, bere kantuen inspirazioniak eta nunti zenta badira monumentu batzu gelditu direnak bere kantuetan Ba, izi polita konzertu Bizikea Irosa agon polita Bueno, potente, ematen du e, jarraitzeko oraindik badutela e, nahiko elektrizitate eta nahiko indar E, fuerte ditut. E, luzea, Luce, eh fuerte ha <laughs> cheman de tot. Eh luzea, baina despedida. Luze, despedida, despedida kalabardira. Be bai, uh, plastika idagun arazi da. Eta bai, bai, bai. Egiazki, egiazki ola roitzapen e, aunitz, hainbeste kantu, hainbeste urtetako kantu eta ola ba gure biziarekin pasatu izan direnak azkeneko 45 urtean ibili direla. Nula hatzaman den dan behun egiten dila mementoko xobetenek gaitze, eh? eta nik ez maintenance ja Kantai horrek bebisotan kantan jauntzik nulas bebotzabe gehiatu dien eta hoi zinez amia gari hatza maiten gehiat, holako giru hon emaitia, ahemeste uurtez eta hola. Dami gari despedi dauduk eta azken, azken turneu asean uste diat, eshigurduke, nahiz nula iztien Bilbon databa turnu eta zinez unki zine gari hatza maen gehiat, kantoak gari. Hrabosik ezagutzen gintian, eta gentia egin jarri duk gira uan, segitian lotzu duk, eta kantan haiziaan ebai, bontaila e, handikoa bat zian laguntzeko, eta zinez hunkigari atzaman jat, eta maliushki finitu duk, gai hoxua ustudiat e, egonen ginen. Aztapenetik urentu hartinu, taldea eta publikoa alkarrekin kantan haizanda. Ola fogatzez, berogeita bost en bilan zer eragin izandian oskurgetaldiak euskal kantan gintzen. Justoki publikoaren erdian eibiligira ere jakiteko behen iduriko zuin izan den oskorrriren ekarpena. Oskorrikek ian ezagugu Kantoehanitz Kantoezahar Hanitz, Hego aldeko kantoe hanitz ikasi dugu, txeberontsa da ezagutzen ez gintinak, eta ezagutu dugu, hanitzbon Bizkaiko aldehoi eta Guetako zinezien interesgarri izan da, zene eta kari beiteik deiki bat e, gaitzabat gai alagea, e, indartsu, herrikoia, ez, ez kantoe komplikatiak, baina e, e, kontuar batetan edo besta giro batetan ahisa emaite, emaiten tienak. Ah, mota hainitzetakoak izan dira, eh? uai, berak uh, bizi arasi ditik, uh, uai Gabriel Aristibes bezalako bat eta hori, munduari ezagutara ziritik eta gero nola berzulari horik eta ipatu dien bezala hoien eta haberaztasunak ere kanporatu ditiek beren kantuen bidez eta horien e, ustez ekarpen handia izan da bai. Haini guztoko azteko bat melodia izi garri ederrak. Guk jipit-jipitik entzunan dugu osko horri eta urte-zurtenik atse main dut melodiak hondut ustela eta musika izi polita polieta emaiten dutela. Bueno, ondia, ezta, e, bueno, e, nik ezautu nituenean, e, bueno, nik batez ere aresti, arestirekin ezagutu nuen, eta gero, pues, nik usteet folk usai hori ere beraiek ekarri zutela, eta hoiekin jarraitu duten nik usteetain bat urtetan. E, Baina nire guztorako, nire guztorako, ba, arestitik hazi eta e, testuetan egon da beren, Ekarpen handiena. Na asketa, egin dute betitik, egin dute tradizionaletik hartu, baina baita ere modernotasuna, eta mesuare bai, ba beste gisa batez pasarazi. Ez dakit, orain enekik erraten, ze folkaren inguruan, norbait kanpotik etorri eta errateko soizu hau da egiten denamen, ba, ba direzke ereskuin gauza, baina oskorri bezalako erreferenterik nikoren ez dut. E urtetan izan da, Euskal Herriko Folk taldea Oskorri, autonomasia ez edo, edo tituluarekin. Eta orainola, orain, orain ez dut ikusten agian etorriko, agian eta badira, ezkereskin bad zer nahi. Baina Oskorri hori izan daenetako. Ustejat jaunchin inhani clanin familia geruan zerbait sorrazten kantatzean aldetik hola, Familian gilaik beti vaskorin kantoia bat elkitsen jagu Bai uh, haurentako, bai uh, alagea pishki imaiteko familia. Eta hoidik ene ustez uh, bebisiotan landu eta gauruanu jakutsedik haurek entzinez uh, landzen dil Eta florek dila bebisiotani txekik Estudiat uh, belan handiz, belan uh, kantoia ki gandien uh, Na instaldi ez uh, zahartu dene edo aizalik Uh, kantoiak beti mudan egon dien, eta kantoiak izan duetuk uh, guztu guztien tzatekan egin zake haur kantoe, guztia gau, gau bezale bat haurentzako uh, kantoe uh, melankolikoak, kantoe uh, ala, ez gudarik kantoe, baina eskalegin al, aldeko kantoe bai mandie, eta jat, uh, karpena hoi zanden, zabaltasun uh, uh, hoi ekaidien kantoa Kantaldiaren denboran, Nacho de Filipe kantariak eskertu izan ditu taldeari hitzak eskaini dien, idazliak, bertsolariak eta musikalariak. Eta manaera batez edo bestez, taldia lagintu dien guziak. Publikoak zer horitzapen etxikiko dian ere, jakin nahi izan dugu. Bate txik txitzeko duk bat zehoi. Ba, nik Euskal Herrian Euskara, eman dezagun hori nik monumentua gaipatzen dut eta horri markatu dik... Hori, uste hota hori, belano aldiz, belano aldi pasatuko dela, hori, eta euskara eskolarari buruz eta e ekarpen hori izi du, batu kantu batzuk, markatuak geldituko direna, hori, osko horri aipatzean, bai hori, iztatu dari. Txipitan ikusiagin marizan kanta zen, eta geostik talde hori argunt maitatu dut, eta gaur gara izi garri gauza poli eta zen, eta denak airostu gira edezke. Nire oroitzapenak beren musikekin izan dira, beraz ual ba, beraietaz baino musika horrekin eh hasi gara eta beraz eh gogorapenes betea dator musika bera nahi baduzu ez bestela gauza asko eh ni beraiekin ere jotzen ere ibilia izan naiz ta da, aditu hainbat bai hala ere 25garren e, urte urrenean eh izanitzen beraiekin da ore bat gero bisenteekin guk E, irutrukur e, ibili ginen, eta gero ba, musikari guztiak oso ezagunak, eta oroitzapen asko. Kasle Ikasle garaietako, ikasle garaietako oroitzapenak, e, festak, eta Euskal Herrean Euskarazkantuarekin, aldiz aldizkantatu gote dugun, elkarrekin, elkar hartuta, eta bai el, elkartasun bat elkartasunarekin lotzen dut nik. Geneazio niak bizi azten ditzak, bai musikan aldetik, haitzeko modelan aldetik eta bai Ebe hauren inbea eta gehitien inbea beti zerbait alageuk eitia. Ni personalki gaur uh, kantoe bat eskal erri euskaraz zen eta <laughs> Domenico Lahashogu uh, üsui maiten zian, ka, besta egiten gu nilaik, kanto hoi zinez maiten zian, eta kantin bainan besta odiñar, bat, odiñar betarsa bat eta uh, haig berga izai handitak eta hor... Uh, kantoe haig ni, hunki personalki. Eta gio besteik bakotsak badik usteziat hain di, repertoara hain bakotsak badik kantoe, kantoe maitatien bat goen arti. Az krenik publikoak ene maite katyalin kantoea emandu taldea alda geletarat u daitearen laguntzeko. Horain azker azkera emanen biuzko gitaliak bilbon ariaga antzukian azaroaren oitabian agestiko zazpiketegitan.